Magyarországon a gyermekszületések száma jóval a nemzet megmaradásához szükséges szám alatt van. Demográfiai értelemben az ország haldopli. Ez itt a legnagyobb probléma. Azt gondolod, hogy jó dolog a házasság? És elismered, hogy a család a nemzet építő követete nem kérsz belőle? Jóval elmúltál 30, de még otthon élsz, és inkább még bulíznál egy kicsit, és különben sem ismersz senkit, akivel összekötnéd az életet. A házasságkötést inkább másokra bízod. Nem válasz gyermeket, mert azzal sok a gond. Azt mondod azért nem kell gyerek, mert fész, hogy nem tudsz majd megadni neki mindent, amire szüksége van. Nem inkább attól tartasz, hogy majd magadnak nem tudsz megadni mindent, amire válsz? Úgy véled, rendben van az, hogy majd mások gyermekei kitermelik a nyugdíjadat? Gondoltál már arra, hogy te is megöregszel? És egy gyermektelen idős ember milyen kiszolgáltatott? Persze büszke vagy arra, hogy magyarnak születtél, de hát tőlünk nyugatabbra jóval több pénzt kínálnak a munkádért, ezért összecsomagolsz és odénybálsz. Honvágy, ide vagyok. Itt lenne rád szüksége a hazádnak, de te nyomós érvekkel alátámasztod, miért jobb neked oda. Azal álltatod magad, hogy majd úgyis visszajössz. Elmész, pedig tudod, hogy itt élnek halnod kéne. Elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész, elmész. Elmész Elmész Elmész Tagi vagy az állatkínzás elleni mozgalomnak? Harcolsz a bébi fókák és az elefántok kihalása ellen? A kutyád a kanapén alszik? Küzdesz a tengeri malacok boldogságáért? De nem zavar az a BORTUSZ Az a BORTUSZ Az a BORTUSZ Az a BORTUSZ Az a BORTUSZ Az a BORTUSZ Az a BORTUSZ nem izgat, hogy naponta száz magyar magzatgyermeket gyékolunk meg? Gyékolunk meg, gyékolunk meg, gyékolunk meg, gyékolunk meg, gyékolunk meg, gyékolunk meg, meg Úgy véled, rendben van, hogy mi gyékolunk meg? Mi eldöntjük, hogy mi történjen a testünkben lévő emberi élettel? Zavar a Migráció, migráció, migráció, migráció, migráció, migráció, migráció a migráció migráció, migráció, migráció. Őrjönsz, hogy afrikai kanibálok árasszák el Európát? Hogy afrikai kanibálok árasszák el Európát? Hogy afrikai kanibálok Hogy afrikai kanibálok Hogy afrikai kanibálok Hogy afrikai kanibálok Úgy véled, látod a bajt és szeretnél tenni ellene? Ez szép! És van egy jó hírem! A migráció elleni harcban te is részt vehetsz. Na nem úgy, hogy megosztasz egy posztot a Facebookon, hanem a lehető legboldogabb és legegyszerűbb módon. Vállalj gyermekeket, akik majd benépesítik a Kárpát-medencét, és nem hagyják, hogy idegenek elfoglalják azt. Enélkül harcias kiállásod üres fecsegés csupán. Isten haza család. Gyermekek, elköteleződik különösségvállás nélkül nincsen jövőnk. Báj felnőtté és alapíts családot, amely megtart téged és jobbá tesz. Ha mindenre nem vagy hajlandó, úgy tudd meg, hogy Hunyadi János, Rákóczi, Kosú, a kitörés hőse és Tóth áldozata is hiába való volt, mert a te generációd a kényelem oltárán feláldozta a nemzetet egyetlen puskalövésnél. Legalább két gyermek, világra hozatalan nélkül, te is okozója vagy Magyarország pusztulásán. Szükség van rá, nélküled nem fog lenni. Magyarország megmaradása rajtad is múlik. Hoz világra még egy magyar. hogy afrikai kanibálok áraszták el Európát?